Колін Маккавоу «Ті, що співають у терміні». Частина 2. 1921-1928 роки. Ральф. Розділ четвертий. Будинок старшого скотаря стояв на палях, підвищуючись на 30 футів над вузьким ярком, обсадженим по краю високими рідкими евкаліптами та численними плакучими вербами. Після розкоші особняка на Дрогеді цей будинок здавався досить простим, але оздобленням нагадував будинок, який клірі полишили у Новій Зеландії. Кімнати повнилися солідними вікторіанськими меблями, густо всипаними тонким червоним пилом. «Вам пощастило, тут є ванна», – зауважив отець Ральф, ведучи їх дощатими сходами до передньої веранди. Підйом виявився досить крутим бо палі, на яких стояв будинок, були 15 футів за увишки. Це на той випадок, коли річка вийде з берегів, пояснив священик. Будинок стоїть на березі ріки, і я чув, що за одну ніч вода у ній може піднятися на 60 футів. У будинку справді була ванна-кімната. В кінці тильної веранди за перегородкою був альков зі старою бляшаною ванною та щербатим нагрівачем води. Але як з огидою виявили жінки, тутешній туалет був нічим іншим, як звичайною ямою за 200 ярдів від будинку. І ця яма смерділа. Після Нової Зеландії це здавалося дикунством. Той, хто тут мешкав, не надто переймався чистотою, зауважила Фіона, провівши пальцем по пилюці на панелі. Отець Ральф розсміявся. Якщо ви зібралися з цим воювати, то ваша битва буде безнадійно програна, попередив він. Це австралійська глушина. Вона має три речі, які ви не в змозі будете здолати спека, пилюка та мухи. Що б ви не робили, вони завжди будуть із вами. Фіона поглянула на священика. Ви надзвичайно добрі до нас, отче. А чому б ні? «Ви єдині родичі моєї доброї приятельки Мері Карсон». Фіона, ані трохи не вражена, стинула плечима. «Я не звикла до дружніх стосунків зі священником. У Новій Зеландії священики люди досить непривітні й замкнені. Ви ж не католичка?» «Ні, католику на спадді». «Ясна річ, діти теж виховані католиками. Кожен із них, якщо вас непокоїть, саме це». «Та я й не думаю непокоїтися». А особисто вас це турбує? Та мені якось байдуже. І ви не схотіли навертатися у католицтво? Я не лицемірка, отче дебрикасар. Колись я втратила віру у свою церкву. І тепер не маю бажання переходити до іншого, але так само без зглуздого віровчення. Зрозуміло. Він поглянув на Мегі, яка стояла на передній веранді, вдивляючись у дорогу, що вела до садиби Дрогеда. Ваша донька така гарненька. Знаєте, я маю слабкість до золотаво-каштанового волосся. Будь-який художник, завбачивши її волосся, вже давно побіг би за своїми пензлями. Саме такого кольору я ще ніколи не бачив. Вона ваша єдина донька? Так, у моїй родині, так і в родині Педі народжувалися головним чином хлопці. Поява дівчини рідкість? От бідолаха. Ледь чутно зітхнув отець Ральф. Коли з Сіднея прибули ящики з їхніми речами, будинок набув більш звичного вигляду. З книгами, порцеляною, прикрасами та вітальнею, заставленою меблями Фіони, вони все поволі облаштовувалися. Більшість часу Педді та хлопці старші застю проводили поза будинком. Із двома сільгоспробітниками котрих Мері навмисне тимчасово залишила для того, щоб вони навчили клірі численним розбіжностям між вівчарством у Новому Південному Уельсі та вівчарством у Новій Зеландії. Фіонаш, Мегі та Стю вивчали розбіжності між веденням хатнього господарства у Новій Зеландії та життям у будинку старшого скотаря садиби Дрогеда. Поміж ними виникло мовчазне розуміння того, що саму Мері Карсон турбувати їм не можна. Але її економка та служниці допомагали Фіоні, Мегі та Стю з не меншим ентузіазмом, аніж сільгоспробітники допомагали чоловікам. Невдовзі всі переконалися, що Дрогеда була самостійним Всесвітом – Настільки відрізаним від цивілізації, що з часом навіть Джиллен Боун став просто назвою, із якою були пов'язані невиразні спогади. У межах великого вигону гоумпедок були стайні кузня, гаражі, незліченні сараї з усякою всяченою, від корму до машинерії, собачі будки, вигони для худоби, заплутаний лабіринт з котопригінних дворів. Гігантський сарай для стрижки овеці з величезною кількістю робочих місць для стригалів – аж 26, а за сараєм іще один заплутаний лабіринт дворів. Там були курники, свинарники, поїлки для корів та молочарня, житло для 26 стригалів, невеличкі халупки для чорноробів, двоє таких самих, але ще менших халупок для скотарів. Бараки для робітників-новачків, бійня та стоси дров. Все це розташовувалося приблизно посередині округлого безлісового простору діаметром 3 милі і мало назву гомпедок. Увесь цей конгломерат споруд майже торкався сусіднього лісу, тільки в тій точці, де стояв будинок старшого скотаря. Однак довкола сараїв, загонів та хлівів росло досить багато дерев які давали таку необхідну та бажану тінь. Здебільшого це були перцеві дерева, великі кремезні зі щільною листвою і гарні своєю спокійною сонливістю. А віддаліку зеленій траві пасовиська гомпедок ліниво паслися коні та корови молочної породи. На дні глибокого вузького яру бабич бабіч будинку старшого скотаря неквапливо тік мілкий струмок каламутної води. Звісно, ніхто не повірив розповіді отця Ральфа, що вода у ньому здатна піднятися аж на 60 футів за одну ніч. Це здавалось неможливим. Вода з цього струмка накачувалася вручну для кухні та ванни. І жіноцтво далеко не відразу призвичаєлося митися, мити тарілки та прати білизну в зеленувато-брунатній воді. Шість масивних баків із гофрованого заліза – які подібно буровим вишкам стриміли на високих дерев'яних опорах, збирали дощову воду для пиття. Але новоприбулі швидко дізналися, що витрачати цю воду слід ощадливо, ніколи не використовуючи для прання. Бо хто знає, коли пройде наступний дощ і знову наповнить баки. Вівці та велика рогата худоба поїлися артезіанською водою, але не з легкодоступного пласта ґрунтових вод, а справжньою артезіанською водою, що подавалася на поверхню з глибини 3000 футів. Вона фонтанувала зі встромленої у свердловину труби і розтікалася невеличкими каналами з краями порослими яду зеленою травою до кожного вигону господарства. Оскільки ці канали живилися зі свердловини, то їхня насичена сіркою та всілякими мінералами вода не годилася для пиття людьми. Спочатку великі відстані приголомшували Клірі. Дрогеда мала площу 250 тисяч акрів. Її найдовша межа простягнулася аж на 80 миль. Господарство було за 40 миль та 27 воріт від Джиленбоуна, єдиного населеного пункту в радіусі 106 миль. Вузьку східну межу утворювала річка Барвон. Так місцеві мешканці називали північне русло ріки Дарлінг. Великого й каламутного струмка тисячу миль завдовжки, який впадав у ріку Муррей і через півтори тисячі миль вихлюпувався разом із нею в океан на півдні Австралії. Струмок Джиллен Крік, що тік у ярку побіля будинку старшого скотаря, впадав у Барвон за дві милі від Гоум-Педока. Педі та хлопцям тут сподобалося. Інколи вони кілька днів поспіль проводили у сідлі за багато миль від господарства, ночуючи під небом, таким неозорим, зоряним небом, що інколи їм здавалося, що вони з'єдналися з самим Господом Богом. Сиробурий край повнився життям. Кенгуру тисячними табунами стрибали між деревами, легко долаючи огорожі та паркани, такі бездоганно граційні, такі вільні. Посеред трав'янистої долини гніздилися страуси Ему. Вони гордо ступали вздовж своїх територіальних меж, але лякалися усього незвичного і тікали геть швидше за коней, полишаючи свої темно-зелені яйця за обільшки з футбольний м'яч. Терміти споруджували червонуваті, схожі на хмарочоси вежі. Побіля мурашників сновигали незчисленні мурахи, великі й кусючі. Нашини розмаїття здавалося нескінченним у своїх незвіданих видах. Пернаті жили не по одному чи по двоє, а тисячами тисяч. Маленькі жовто-зелені папушки, яких Фіона чомусь називала голубками, хоча місцеві мешканці казали, що це хвилясті папушки, дещо більші за розмірами червоно-сині папуги під назвою Розела, великі блідосірі папуги із яскраво-пурпуровими грудинками, під криллям та головами, називалися рожевими какаду. А ще там були великі, чисто білі птахи з жовтуватими чубчиками. І ці птахи мали назву сірий чубатий какаду. Всюди пурхали красиві маленькі зяблики. А ще горобці та шпаки весело сміялися і хихотіли дуже брунатні синьоводи, час від часу пірнаючи за зміями, своєю улюбленою їжею. Усі птахи, майже як люди, не мали ані найменшого страху. Сиділи собі сотнями на деревах, позираючи туди-сюди яскравими розумними очима. верещали, геготали та емітували все, що здатне видавати хоч якийсь звук. По землі тупотіли лечного виду ящірки, 5-6 футів завдовжки і легко заскакували на високі гілки дерев, почуваючись там комфортно, як і на землі. Вони називалися варанами. Було багато інших ящерок, не таких великих, але декотрі мали не менш лячну зовнішність, із роговими гребенями довкола шиї, як у динозаврів, або з розпухлими, яскраво-синіми язиками. А розмаїтість видів змій вражала, і клірі дізналися, що найбільші та найстрашніші із них здебільшого найбезпечніші. А от схоже на товсте полінце створіння у фут завдовжки могло виявитися смертельно небезпечним убивцею, яких там тільки змій не було – і пітони з ромбічним малюнком, і мідянки, і деревні змії, і чорні змії з червоним підчерев'ям, і коричневі змії, і смертельно небезпечні тигрові змії. А комахи – коники-стрибунці, сарана, цвіркуни, бджоли, мухи всіляких розмірів, цикади, комарі, гедзі, велетенські молі та нещисленні метелики. Павуки наводили страх. Величезні волохаті істоти з охватом лап у кілька дюймів. Були оманливо маленькі, але смертельно небезпечні павучки, що ховалися в туалеті. Декотрі жили у розлогій павутині на деревах. Декотрі колихалися у щільних люльках із павутини, причеплених поміж стебел трави. Інші шпірнали в отвори у землі з лятками, які вони зачиняли за собою. Було й багато хижаків. Жорстокі дикі кабани, які не боялися нічого і харчувалися плоттю. Чорні волохаті створіння завбільшки з дорослу корову. Дінго – місцеві дикі собаки, які кралися, принишкнувши до землі і зливаючись із травою. Сотні ворон, що огидно каркали зі скелетів мертвих засохлих дерев. Яструби та орли, що нерухомо зависали в потоках повітря. Від декотрих із цих хижаків вівці та худоба потребували захисту, особливо коли телилися корови і котилися вівці. Кенгуру та кролі поїдали дорогоцінну траву. Свині та Дінго пожирали ягнят, теляти хворих тварин, ворони видзьобували їм очі. Сімейству Клірі довелося навчитися стріляти, їздити верхи з гвинтівкою, інколи для того, щоб перервати страждання нещасної тварини або ж завалити дикого кабана чи собаку Дінго. Оце і є справжнє життя, і захватом міркували хлопці. Жоден із них ані трохи не сумував за Новою Зеландією. Коли ж з'явилася мошка, що набивалася в кутики очей, ніс, рот та вуха, вони швидко навчилися хитрому австралійському трюкові. Прив'язали корки до країв своїх капелюхів, ті підстрибували на мотузочках і відганяли мошку. Щоб гади не заповзали до халяв їхніх мішкуватих штанів, вони пов'язували під колінами штрибки зі шкіри кенгуру. Ці штрибки чомусь називалися нацутюрниками. Хлопці хихотіли зі смішної назви, але ставилися до цього винаходу з великою повагою. Порівняно з цим, Нова Зеландія була страшенно нудною, бо ось воно – справжнє життя. Але жінки, прив'язані до будинку та його околиць, від свого життя були не в захваті. Бо їм не випадало ані вільної хвилини, ані нагоди поїздити верхи, не мали вони й бажання змінити вид діяльності. На новому місці виконувати жіночу роботу, куховарити, прибирати, прати, прасувати та нянчити дитинча було значно важче. Їм доводилося терпіти спеку, пилюку, мух, круті численні східці та каламутну воду, майже постійну відсутність чоловіків, які могли б принести й нарубати дров, накачати води та зарубати курку чи індичку. Особливо важко було терпіти спеку. А була ж іще тільки рання весна. Але навіть тепер термометр на тінистій веранді доходив до 100 градусів кожного дня. У кухні біля гарячої плити температура сягала 120 градусів. Одяг з цупкої тканини, що тісно облягав тіла жінок, був призначений для Нової Зеландії, де в будинку майже завжди було прохолодно. Якось мері Карсон – під час невеличкої прогулянки завітала до своєї невістки і скептично поглянула на закрите й довге до підлоги ситцеве плаття Фіони. Сама ж вона була вдягнена за останньою модою в кремове шовкове плаття з просторими рукавами, низьким декольте і без талії, яке сягало лише до середини литок. «Ви така безнадійно старомодна, Фіоно!» Зауважила вона, окинувши поглядом свіжовкриту кремовою фарбою вітальню із перськими килимами та старовинними, вочевидь, досить коштовними меблями. «Не маю часу бути інакшою», – відказала Фіона досить різко, як для гостинної хазяйки. «Ви матимете тепер більше часу, бо чоловіки подовго не буватимуть вдома, і тому вам доведеться менше куховарити». «Підкоротіть ваші плаття і киньте носити нижні спідниці та корсети. Інакше ви помрете, коли настане літо. Улітку до вашого відома температура підніметься ще на 15-20 градусів». Її погляд затримався на портреті прекрасної блондинки у криноліновому платті у стилі імператриці Євгенії. «А це що за одна?» – спитала вона, показуючи рукою. «Моя бабуся». «Та не вже, а меблі й килими?» Теж мої від бабусі залишилися. Не може бути. Тоді мушу вам сказати, Люба Фіоно, що ви низько пали. Фі ніколи не втрачала самовладання. Не втратила вона його і тепер. Але її тонкі губи стали ще тоншими. Я так не вважаю, Мері, бо маю доброго чоловіка, і ви це знаєте. Доброго та без копійки за душею. Яке було ваше дівоче прізвище? Армстронг. Оце так. «А ви бува не з роду Родеріка Армстронга. Він найстарший із моїх братів, а його теско був моїм прадідом». Мері Карсон підвелася і змахнула нарядним крислатим капелюхом мух, які демонстрували мало поваги до людей високого соціального статусу. «Тоді ви шляхетнішого походження, ніж Клірі, хоча я й сама з їхнього роду. Невже ви так палко покохали педді, що зважилися усе це покинути?» «Чому я це зробила, то моє діло, Мері, а не ваше», – спокійно мовила Фіона. «Я не бажаю обговорювати свого чоловіка, навіть із його сестрою». Глибокі зморшки з боків великого носа Мері Карсон стали ще глибшими, а очі трохи вирячилися. «Ти ба, яка гонориста цяця!» Більше вона не приїздила. Зате часто приїздила її економка Місіс Сміт. Не раз повторюючи пораду Мері Карсон стосовно одягу. «Послухайте-но», – якось сказала вона, У моєму помешканні є швацька машинка, якою я ніколи не користуюся. Я накажу двом чорноробам принести її вам. Якщо вона мені знадобиться, то я сама до вас прийду». Жінка поглянула на малого Гала, який весело борюкався на підлозі. «Мені подобається звук дитячих голосів місіс Клірі». Кожні півтора місяці з Джиленбоуна привозили під водою пошту. То був єдиний контакт із зовнішнім світом. У господарстві Дрогеда була вантажівка «Форд». ще один спеціально перероблений «Форд» із баком для води на кузові – легковик моделі «Форд Т» та лімузин «Роллс-Ройс». Але здавалося, ніхто не їздив ними до Джилі, окрім Мері Карсон. Та й то не часто. Сорок миль то було далеко, як до місяця. Блуї Вільямс, що мав контракт на доставку пошти по району, витрачав півтора місяці на те, щоб охопити всю підвідомчу територію. Його плосковерху під воду з величезними десятифутовими колесами тягнула прекрасна запряга з дванадцяти ваговозів, І була вона завантажена усім тим, що замовляли далекі поселення. Окрім королівської пошти він розвозив бакалію, бензин у бочках місткістю 44 галони, мішки з зерном, коленкорові мішки з цукром та борошном, дерев'яні ящики з чаєм, мішки з картоплею, сільськогосподарські механізми, замовлені поштою Цецьки, одяг з ательє Ентоні Гордерна в їм, та ще багато чого, що треба було вести в Джилі до сільських закутнів. Рисуваючись із гідною подиву швидкістю 20 миль на день, він всюди був бажаним гостем. У нього вивідували новини та відомості про погоду в далеких краях. Йому вручали пачки грошей, ретельно перемотані смужками паперу з нашкрябаними на них замовленнями на товари, які він мав придбати в Джилі. Йому віддавали старанно виписані листи які потрапляли до Березневого мішка із написом «Залізниця, Велика долина, Королівська пошта». Західніше Джилі були лише два населених пункти – Ближній Дрогеда і Дальній Бугела. За Бугелою лежала територія, куди пошта доходила лише раз на півроку. Великою з дугою підвода Блуї об'їжджала всі населені пункти на Південному Заході – заході та північному заході, а потім, повернувшись до Джилі, вирушала на схід, у коротшу подорож, бо місто Буру лежало лише за 60 миль на схід. Інколи він віз пасажирів, що сиділи поруч із ним, на непокритому шкіряному сидінні. То були люди, які їхали у гості або у пошуках роботи. Інколи він забирав пасажирів, людей, що поверталися з гостей – скотарів, служниць та чорноробів – які звільнилися, бо були невдоволені оплатою чи умовами роботи. Зрідка возив і гувернанток. Орендарі та скватери пересувалися власними легковиками. Але ті, хто на скватері працював, залежали від блуї, поштаря і перевізника товарів. Отримавши поштою замовлені рулони матерії, Фіона засіла за позичену шватську машинку і заходилася шити з легкої бавовни просторі плаття для себе та мегі. Легкі просторі штани для чоловіків, повзунки для гала та фіранки на вікна. Бо й справді без товстої й обтислої спідньої білизни було прохолодніше. Життя Мегі було одиноким, бо з хлопців у домі залишався тільки Стюарт. Джек та Гьюї виїжджали разом із батьком навчатися роботи скотаря. Вони працювали помічниками, які називалися у цих краях кумедним словом Джекару. Стюарт не був таким компанійським, як Джек Таг'ює. Він жив у власному світі. Тихий маленький хлопчик, який просиджував годинами, спостерігаючи за поведінкою юрби мурашок, замість того, щоб лазити по деревах. А от Мегі полюбляла це заняття і знаходила австралійські евкаліпти підходящими для цієї забави. Такі нескінченно різноманітні за формою та складністю видряпування на них. Втім, Часу для лазіння по деревах та споглядання в мурах було обмаль. Бо Мегі та Стюарт тяжко працювали. Вони рубали і носили дрова, копали ями для сміття, поралися в городі та доглядали курей та свиней. Вони вчилися вбивати павуків та змій, хоча так і не розучилися їх боятися. Кілька років поспіль дощів випадало більш-менш достатньо. Рівень води у струмку був низький – а баки для дощової води заповнені майже наполовину. Трава виростала досить добра, але її не можна було назвати ані розкішною, ані соковитою. «Схоже на те, що стане ще гірше», – похмуро зауважила Мері Карсон. Але до справжньої засухи їм судилося пізнати повінь. У середині січня місцевість довкола дрогеди зачепили південним краєм північно-західні мусони – Надзвичайно сильні й тривалі вітри, що дули туди, куди їм заманеться. Інколи під принесені ними проливні дощі потрапляли тільки найдальші північні окраїни континенту. Інколи ж вони мандрували вглиб провінції, змушуючи нещасних мешканців Сіднея терпіти вологе й спекотне літо. Того січня небо затягнули темні хмари, рвані вітром та мокрі ганчірки. Пішов дощ і не тихий лагідний дощик а безперервна ривуча злива, якій не було видно кінця. Їх завчасно попередили. Приїхав блуді Вільямс на своїй підводі, навантаженій вище звичайного та з 12 запасними ваговозами. Він поспішав скінчити свій об'їзд до дощів, коли він не зможе безпечно обслуговувати населені пункти. «Ідуть мусони», – сказав він, скручуючи цигарку – і показав батогом на пакунки з додатковими бакалійними товарами. Річки Купер, Барку та діамантіна течуть врівені з берегами, а струмок розлив уже вийшов із берегів, Квінсленд уже на два фути під водою, і там теж бідолахи всіляко намагаються знайти хоч якесь підвищення чи бодай пагорбок, щоб загнати на нього овець. Раптом вибухнула тиха паніка. Тепер Педді з хлопцями ішачили як прокляті, переганяючи овець із нижніх вигонів подалі від струмка та ріки Барвон. З'явився отець Ральф і, осідлавши свого коня, вирушив із Френком та з найкращих собак до дальніх і ще не звільнених від овець пасовиськ побіля Барвону, а Педді із двома скотарями, прихопившись собою по хлопцю, подалися в інших напрямках. Отець Ральф був сам прекрасним скотарем. Їхав він на рудій кобилі, подарованій Мері Карсон, убраною у бездоганно скроєні буйволячі бриджі для верхової їзди, блискучі коричневі чоботи по коліно та сніжно сорочку, із рукавами, закоченими поверх дужих жилових рук, та розтебнутим коміром, з-під якого виднілися гладенькі засмаглі груди. Френк у мішкуватих старих штанях із саржі – Перев'язаних кенгуровими нацутюрниками та в сірій фланелевій майці, відчував себе поруч із ним бідним родичем. А я і є, бідний родич, із кривою посмішкою подумав Френк, проводжаючи поглядом статну постать священика на елегантній кобилі, коли той проїхав повз живоплід та сосни за струмком. Сам же хлопець сидів верхи на вередливому строкатому коні, тренованому на загін це була злобна тварюка з вередливою вдачею та лютою ненавистю до інших коней. Пси дзявкали й нетерпляче вертілися, вишкіряючись і кидаючись один на одного, аж поки отець Ральф не розігнав їх лютим помахом з котарського батога. Здавалося, цей чоловік умів усе і знався на спеціальному свисті, котрим собак спускали до роботи, і володів батогом краще за Френка, який ще не добре засвоїв це екзотичне австралійське мистецтво. Великий злий пес блакитної квінслендської породи, ватажок собачої зграї, порабськи прив'язався до священика і безперечно виконував усі його накази. Френка ж він, вочевидь, вважав лише його помічником, людиною другорядною. Почасти Френк був не проти цього, бо лише йому з усіх синів Педді життя на фермі Дрогеда не сподобалося. Так, він прагнув вирватися з Нової Зеландії, але не заради того, щоби потрапити сюди. Він терпіти не міг безперервне патрулювання пасовиськ, необхідність ночувати на твердій землі злющих собак, до яких не можна було ставитися як до улюбленців, і яких доводилося пристрілювати, якщо вони не виконували своєї роботи. Але подорож на зустріч темним хмарам скидалася на пригоду. Навіть дерева, що гнулися і тріщали від вітру, танцювали танок неземної радості. Отець Ральф працював як людина, охоплена якоюсь одержимістю. Гнав собак на купки овець, які нічого не підозрювали, від чого ці нетямущі клубки вовни стрибали та мекали від страху. Аж поки пси, що низькими силуетами сновигали у траві, збивали їх у щільні отари і змушували бігти у потрібному напрямку. Саме завдяки собакам жменька людей мала змогу вправлятися з таким великим господарством, як Дрогеда. Виведені спеціально для роботи з великою рогатою худобою або вівцями, ці істоти були надзвичайно тямущими, і з пів слова розуміли усі команди. До ночі отець Ральф із собаками та Френком, який, попри свою недосвідченість, щосили намагався допомагати, Повністю очистили від овець одне пасовисько, на що за звичайних умов знадобилося б кілька днів. Розсідлавши свою кобилу біля купки дерев, що рослини подалі воріт на друге пасовисько, він бадьоро заговорив про те, що, можливо, їм і звідси вдасться прибрати овець до настання дощів. Висолопивши язики, пси зморено розпростерлися на траві, а їхній вожак, великий собака блакитної квінсленської породи, Улесливо зателіпав хвостом під ногами отця Ральфа. Френк видобув зі своєї подорожньої торби кілька огидних шматків кенгурового м'яса і швергонув його псам. Ті накинулися на поживу, пожадливо вишкіряючись і кусаючи один одного. Гедотні тварюки», – зауважив він, – «вони поводяться не як собаки, а як шакали». «На мою думку, саме ці пси є набагато ближчими до таких, яких їх замислив Господь Бог», – спокійно відповів отець Ральф. «Завжди насторожені, розумні і майже неприручені. Я, наприклад, віддаю перевагу саме таким тваринам, а не домашнім улюбленцям». Він усміхнувся. «Те ж стосується і котів. Ти не звертав уваги на котів, що не ж по сараях. Вони ж дикі й шалені, наче пантери, і людей до себе близько не підпускають». До того ж вони чудові мисливці, і людина їм не потрібна, ні як годувальник, ні як господар. З торби на сідлі він дістав кусень холодної баранини та бутерброди з маслом, відрізав шмат собі, а решту подав Френку. Поклавши хліб із маслом поміж ними на колоду, отець Ральф із задоволенням впився білими зубами у м'ясо. Спрагу він вгамував водою з брезентового бурдюка, а потім скрутив цигарку. Неподалік росло поодиноке дерево. Отець Ральф тицнюв на нього цигаркою. Отам і заночуємо», – сказав він, розв'язуючи мотузки на своїй ковдрі і знімаючи сідло. Френк пішов за ним до Вільги – дерева, яке вважалося найкрасивішим у цих краях Австралії. Воно мало щільне, блідо-зелене листя майже бездоганно круглої форми. Його крона росла так близько до землі, що до неї легко дотягувалися вівці. І тому знизу майже всі вільги були підстрижені рівно, наче кущики у парку. Якщо почнеться дощ, Френк з отцем Ральфом знайдуть під цим деревом кращий притулок, аніж під будь-яким іншим тутешнім. Бо зазвичай австралійські дерева мали значно тоншу листву, аніж дерева у менш посушливих краях. «Ти нещасливий, Френку?» Спитав священник і, позіхнувши, ліг під деревом і заходився скручувати ще одну цигарку. Френк стояв від отця Ральфа на відстані двох кроків. Він повернувся і підозріло поглянув на нього. А що таке щастя? «Ну, твій батько та брати тепер щасливі. Але не ти, не твоя матір і не твоя сестра. Тобі не сподобалася Австралія? Ні, саме ця її частина. Я хотів би податися до Сіднея». Там у мене міг би з'явитися шанс хоч чогось добитися в житті. Досідне я кажеш, та це ж лігво зла та беззаконня, зауважив отець Ральф, іронічно всміхаючись. А мені байдуже, бо тут мені нічого не світить, як і в Новій Зеландії. Мені б тільки забратися від нього геть, але я не можу. Від нього? У Френка це вирвалося мимоволі, і тому він замовк, не бажаючи продовжувати розмову. Лежав мовчки, втупившись поглядом у листя над головою. «Скільки тобі років, Френку?» «Двадцять два». «Ну, тоді зрозуміло. І тобі ніколи не доводилося жити окремо від рідних?» «Ні». «А на танці ти коли-небудь ходив? Дівчина у тебе була?» «Ні», – відказав Френк, не бажаючи додавати отче. «Тоді він не зможе довго тримати тебе біля себе». «Він триматиме мене, аж поки я не помру». Отець Ральф позіхнув і вмостився спати. «Добраніч!» – сказав він. Вранці темні хмари спустилися ще нижче, але дощ цілий день затримувався, тому їм вдалося зібрати овець із другого вигону. З північного сходу на південний захід Дрогеда перетинала ледь помітний водорозділ. І саме на цьому узвишші й зосередили скотину на той випадок, якщо вода у струмку на Барвоні вийде з берегів. Дощ почався, коли впала темрява, а Френкі зі священником швидкою рисцю саме поспішали до броду через струмок, що нижче за течією неподалік будинку старшого скотаря. «А тепер женищу духу, не шкодуй коня!» – скрикнув отець Ральф. «І тримайся міцніше, хлопче, бо потонеш у багнюці!» Вони промокли вщент за кілька секунд, і перепечена сонцем земля теж. Критий тонким пилом твердий ґрунт перетворився на море Багнюки, і коні почали борсатися у ньому, вгрузаючи по кісточки. Там, де росла трава, вершники ще примудрялися просуватися вперед. Але біля струмка земля була витоптана й гола, їм довелося спішитися. Коні, позбувшись тягаря, пішли далі легко. За Френку ніяк не вдавалося втримати рівновагу. То було гірше за людяну ковзанку. На вкарачки видряпалися вони на вершечок високого берега і блискавично ковзнули вниз, немов на санчатах. Кам'янисте русло, зазвичай вкрите лінивим потоком води у фут за вглибшки, тепер поглинули чотири фути стрімко біжучої піни. Френк почув, як священник розсміявся. Підбадьорювані криками та ляпасами промоклих капелюхів, коні примудрилися безперешкодно вибратися на протилежний берег. На відміну від отця Ральфа та Френка, які багато разів намагалися видертися, але щоразу зісковзували вниз. Щойно священник запропонував видрапатися на вербу, як з'явився Педді. Стурбований появою коней без вершників, він прийшов із мотузком і витягнув їх зі струмка. Посміхаючись і хитаючись головою, отець Ральф відмовився від гостинної пропозиції Педді перечекати негоду в них. «Мене чекають у великому будинку», – сказав він. Мері Карсон зачула його вигуки раніше за прислугу, бо отець Ральф вирішив зайти з передньої частини будинку, гадаючи, що так буде легше дістатися до своєї кімнати. «У такому вигляді я вас всередину не пущу», – заявила вона з веранди. «То будьте ласкаві, принесіть мені кілька рушників та мою валізу». Не відчуваючи ніяковості, вона безцеремонно спостерігала, як священик зняв сорочку, чоботи та бриджі, і, прихилившись до напіввідчиненого вікна до її вітальні, стирав із себе рушниками багнюку. Ви найгарніший із чоловіків, яких я коли-небудь бачила, Ральфа де Брикасар, зауважила вона. І чому це серед священиків так багато красенів? Через те, що вони ірландці? Так, ірландці досить красиві. Чи, може, через те, що багато вродливих та привабливих чоловіків знаходять у сані священика надійний захист від наслідків своєї привабливості? Не сумніваюся, що всі дівчата в джилі сохнуть за вами. Я вже давно навчився не зважати на замріяно закоханих дівчат, розсміявся він. Будь-який священик віком до 50 років є мішенню для деяких із них, а кожен священик віком до 35 є мішенню для них усіх але відверто спокушати мене наважуються лише дівчата-протестантки. «Чому ви ніколи не відповідаєте на мої запитання напрямки?» Вона поклала долоню йому на груди і затримала її там. «Ви – сибари, Тральфе, бо засмагаєте на сонці. Ви скрізь такий засмаглий?» Посміхнувшись, він нахилив голову, а потім, торкнувшись щокою її волосся, розсміявся, розцібаючи свої бавовняні підштаники – коли ж вони упали на підлогу, священик відкинув їх ногою, поставши перед Мері Карсон як статуя роботи скульптора Праксителя. Вона неквапливо походжала довкола і роздивлялася. Події останніх двох днів розвеселили його і дали впевненість. А до цього відчуття ще й додалося несподіване усвідомлення того, що його благодійниця є, можливо, вразливішою, аніж йому здавалося. Але священик добре знав її – і тому почувався в абсолютній безпеці, коли спитав. «Ви хочете, щоб я покохався з вами, Мері?» Вона критично оглянула його млявий пеніс і пирхнула. «Стала б оце я завдавати вам такого клопоту!» «Вам хочеться жінок, отче Ральф?» Він з огидою сіпнув головою. «Ні!» «А чоловіків?» «Вони гірші за жінок!» «Ні, чоловіків мені не хочеться!» «А самого себе!» «Найменш за все!» «Цікаво-цікаво!» Прочинивши другу половинку вікна, Мері Карсон увійшла до вітальні. «Ральф! Кардинал де Брикасар!» – саркастично мовила вона. Але тут, де її не бачили його чіпкі й розумні очі, вона важко впала у своє крісло з підголівником і міцно стиснула кулаки, таким чином висловлюючи свій гнівний протест проти несправедливості долі. А голий отець Ральф зійшов із веранди на підстрижений газон і став, піднізши над головою руки, заплющивши очі. Дощ стікав по ньому теплими лоскотними струмочками, породжуючи на голій шкірі дивовижне відчуття. Було темно, а він і досі був спокійний та млявий. Струмок вийшов із берегів, і вода, немов видершись палями, підібралася до будинку Педді, та розлилася пасовиськом «Гоумпедок» у напрямку садиби. «Завтра вона спаде», – заявила мері Карсон, коли стурбований Педі прийшов до неї зі звітом. Як і зазвичай, вона мала рацію. Впродовж наступного тижня вода спала і згодом повернулася до своїх звичних русал. Вийшло сонце, температура стрибунула до 115 у тіні, і трава виросла, наче на дріжджах. Постегна заввишки – Чиста і така яскраво-зелена, що на неї аж боляче було дивитися. Витрушені від пилу вітром і вимиті дощем дерева виблискували. Зі схованок, де вони перечекали негоду, повибиралися з граї папух, щоб почистити серед зеленого листя своє райдужне перо. І защебетали ще веселіше. Отець Ральф повернувся втішати своїх покинутих парафіян, безтурботно усвідомлюючи, що йому не попаде за тривалу відсутність, бо під його цнотливо білою сорочкою напроти серця причаївся чек на тисячу фунтів. Єпископ шаленітиме від радості. Овець перегнали на звичні пасовиська, а клірі привчалися до провінційного обряду сієсти. Ставали вони о п'ятій ранку, до дванадцятої робили всю роботу, а потім падали у знемозі й спали, посмикуючись та пітніючи до п'ятої години вечора. Так робили й жінки у домі, і чоловіки на пасовиськах. Робота, яку не встигли переробити у першій половині дня, виконувалася після п'ятої вечора. Вечеряти родина сідала на веранді після заходу сонця. Усі ліжка повиносили на двір, бо спека не спадала й уночі. Про Яловичину довелося забути – Харчувалися невеличкими вівцями, які не встигали завовнитися до того, як їх тушу з'їдали. Їхні шлунки прагнули чогось іншого, окрім нескінченного замкнутого кола з баранячих котлет, баранячого рагу та картопляної запіканки з січеною бараниною, баранини зі спеціями, смаженої баранини, вареної баранини з маринованими овочами та баранячої печені. Але на початку лютого в житті Меггі та Стюарта відбулися різкі зміни. Їх відправили до школи-інтернату при монастирі в Джиленбоуні, бо ближче жодної школи не було. Педді сказав, що коли Гарольд підросте, навчатиметься заочно в католицькій Чернецькій школі в Сіднеї. А оскільки Меггі та Стюарт призвичайилися до школи та вчителів, то Мері Карсон щедро запропонувала оплачувати їхнє проживання і навчання в монастирі Святого Христа. До того ж Фіона була надто зайнята галом і не змогла б належним чином наглядати за заочним навчанням Мегі та Стюарта. За мовчазною згодою було вирішено, що Джек та Гьюі своє навчання не продовжать. Землі-дрогеди потребували їхніх рук, і хлопці відчували потребу працювати на цій землі. Після життя на дрогеді атмосфера, що панувала в монастирі Святого Христа – Видалася Мегі та Стюарту якоюсь дивовижно мирною та спокійною, особливо після школи Пресвятого Серця у Вахіне. Отець Ральф натяком дав зрозуміти черницям, що ці двоє дитинчат є його протеже, а їхня тітка – найбагатша жінка в усьому Новому Південному Уельсі. Тому сором'язливість Мегі перетворилася тут із пороку на чесноту. А Стюарт завдяки своїй дивовижній відчуженості – і звичайно годинами вдивлятись в якісь далекі невидимі простори, заслужив на епітати святий та праведний. У монастирі справді панували мир та спокій, бо пожильців тут було мало. Люди, що мали достатньо грошей, щоб посилати своїх нащадків до школи-інтернату, віддавали перевагу Сіднею. У монастирі витав запах мастики та квітів, а його високі коридори повнилися тишею й атмосферою благочестя. Волоси лунали приглушено. Життя йшло не би за тонкою темною вуаллю. Їх ніхто не бив палицею, ніхто на них не кричав, і з ними завжди був отець Ральф. Він досить часто навідувався до дітей, забирав їх до себе додому і невдовзі пофарбував у вишуканий яблучно-зелений колір спальню, в якій зупинялася Мегі. Купив туди нові штори на вікна та нове покривало для її ліжка. А Стюарт спав у кімнаті, яка так і лишилася, кремово-брунатною, після двох ремонтів. Просто отцю Ральфу ніколи не спадало на думку поцікавитися, чи подобається там Стюарту. Хлопець був чимось на кшталт доважки, наче його доводилося запрошувати до себе, тільки щоб не образити. Чому йому так сподобалася Мегі, отець Ральф не знав. Утім, він над цим і не замислювався. Хоча його проникливий розум підказував, усе почалося з почуття жалості, яке вразило його того дня на запиленій залізничній станції, коли він побачив нещасну малу, що стояла віддалік, відокремлена від родини, бо вона дівчинка. Однак питання, чому Френк тримався осторонь, його не цікавило взагалі, і жалості до нього священик не відчував. Бо було у цьому хлопцеві дещо, що вбивало ніжні почуття. Лихе серце та душа, якій бракувало внутрішнього світла. Але ж Мегі! Вона розчулила його надзвичайно, і отець Ральф до кінця не розумів чому. Йому подобався колір її волосся. Колір та форма її очей дуже схожих на материні і тому надзвичайно гарних, але набагато ніжніших і більш чуттєвих. Йому подобалася її вдача. Він розумів, що це вдача суто жіноча – Уступлива, але надзвичайно сильна. Ні, Мегі не бунтарка, навпаки. Усе життя вона коритиметься, рухатиметься в межах своєї жіночої долі. Однак цілісного і вичерпного пояснення з цього не складалося. Можливо, якби отець Ральф заглянув глибше собі у душу, то побачив би, що його почуття до цієї дівчинки стало дивовижним результатом поєднання часу, місця та особистості. Ніхто не вважав Мегі вартою уваги, і це означало, що в її житті був незаповнений простір, який він міг би заповнити і з упевненістю сподіватися на її любов. Вона була ще дитиною, а значить не становила загрози ані його звичному способу життя, ані його репутації священика. Вона була красивою, а він цінував красу і вмів нею насолоджуватися. До того ж, і це отець Ральф усвідомлював найменш за все, Мегі заповнила порожнечу в його житті, яку не міг заповнити Бог, бо, на відміну від нього, ця реальна людська істота мала душевне тепло. Щоб не бентежити родину дівчинки подарунками, він спілкувався з Мегі стільки, скільки міг, не шкодуючи часу на міркування стосовно переобладнання її кімнати у своєму домі. Не стільки, щоб потішити Меґі, скільки для того, щоб витворити гідну оправу для своєї маленької перлини. Для Мегі – жодної фальшивої туфти. На початку травня до дрогеди прибули стригалі. Мері Карсон виявляла надзвичайну обізнаність стосовно справ на дрогеді – від розміщення овець до помаху батога-погонича. За кілька днів до приїзду стригалів вона викликала до себе Педі. Їй, не встаючи зі свого крісла, розповіла йому аж до найменших подробиць, що слід робити. Призвичайний до роботи стригаля в умовах Нової Зеландії, Педі був просто приголомшений розміром сараю на 26 робочих місць. А тепер після розмови із сестрою у його голові щинився гармидер. На дрогеді стригли не лише своїх овець, а ще й бугели, дібан-дібана та біл-біла. Це означало, що кожній людині в маєтку – і чоловічої, і жіночої статі доведеться виконати запаморочливий обсяг виснажливої роботи. Спільна стрижка була місцевим звичаєм, і цілком природно. Мешканці ферм, що користувалися потужностями дрогеди, радо допомагали у цій важкій роботі. Але основний її тягар неминуче лягав на плечі працівників маєтку. Зазвичай стригалі брали з собою власного кухаря і купували провізію в крамниці на фермі але таку кількість харчів треба було вчасно забезпечити, а також вишкрепти дочиста хирлявий барак із прибудованими до нього кухнею та простенькою ванною, вимити його, принести туди матраци та ковдри. Не всі ферми були такими щедрими до стригалів, як Дрогеда, що славилася своєю гостинністю та мала репутацію до біса зручної стригальні. Це був єдиний вид діяльності, у якому Мері Карсон брала участь безпосередньо, тому грошей вона не скнарила. Дрогеда – не просто одна з найбільших стригалень у Новому Південному Уельсі. Тут працювали найкращі стригалі – майстри калібру Джекі Гоува. Тут оброблялося аж 300 тисяч овець. Потім стригалі вантажили свої манатки в стару вантажівку Форт що належала підряднику, і хутко від'їздили до наступної стригальні, де на них теж чекала робота. Френк не був удома два тижні. Зі скотарем, пузатим пітом, з граєю собак та одномісною бідаркою з їхніми нехитрими пожитками, запряженою лінивою шкапою, вони вирушили на двох скотарських конях до далеких західних вигонів, щоб заганяти овець. Попередньо вони мали зібрати їх в отару, відбракувати негожих та розсортувати решту. Ця копітка-марудна робота зовсім не була схожа на оту несамовиту гонитву перед повінню. Кожен вигін мав свій скотопригінний двір, де сортували та маркували частину овець. Решту ж отари треба було тримати вкупі до того, як запустити всередину. Стригальські навіси вміщали лише 10 тисяч овець. Тому Френку та Піту належало добряче попотіти, поки там працюватимуть стригалі, бо їм доведеться пометушитися, міняючи отари овець, стрижених на нестрижених. Коли Френку війшов до кухні, щоб привітатися з матір'ю, та стояла біля раковини за нескінченою роботою, чистила картоплю. «Мамо, я приїхав!» – вигукнув він із радістю у голосі. Коли вона обернулася, Френк своїм гострим після двотижневої відсутності поглядом побачив, як змінився її живіт. «О господи!» – зітхнув він. Радість від зустрічі вмить згасла в матерених очах. Її обличчя залив червоний рум'янець сорому. Вона поклала руки на напнутий животом фартух, наче намагаючись приховати те, що не міг приховати її одяг. Френка тіпало. «Огидний старий козел!» «Френку, ти не смієш так казати. Ти вже дорослий, і ти маєш розуміти. Ти прийшов у цей світ точнісінько так само, і цей випадок заслуговує на таку саму повагу. І нічого гидного і брудного тут немає. Ображаючи татка, ти ображаєш і мене. Він не мав права, він мав дати тобі спокій і не чіплятися до тебе». Просичав Френк, витерши піну, що виступила у куточку рота. «Нічого брудного та непристойного в цьому немає». Зморено повторила вона і поглянула на нього ясними, стомленими очима так, немов назавжди прагнула забути свій сором. Нічого брудного в цьому немає, як і в самому акті, що творить дітей. Тепер почервоніло обличчя сина. Не в змозі далі дивитися матері в очі, Френк пішов до кімнати, де він мешкав разом із Бобом, Джеком та Г'ї. Її голі стіни та невеличкі односпальні ліжка немов насміхалися з нього, глузували своїм стерильним невиразним виглядом, браком людського тепла, браком пошани. А тут іще її обличчя, її прекрасне стомлене обличчя з ошатним німбом золотистого волосся. Таке піднесено радісне від того, що вони з отим старим волохатим козлом сотворили в цю жахливу літню спеку. Він нікуди не міг від нього подітися, нікуди не міг подітися від неї, від думок, що ховалися у закапелках його свідомості, від голодної пристрасті, природної для його віку та статі. Здебільшого йому вдавалося заганяти ті думки у підсвідомість, та коли мати виставила перед ним на показ свідчення своєї хтивості, кинула йому примісінько в обличчя доказ своїх загадкових дій з отим розбещеним підстаркуватим звіром – Хіба ж міг він це спокійно сприймати? Хіба ж міг змиритися, хіба ж міг пережити це? Йому хотілося уявляти матір цілковито благочестивою, чистою та незаплямованою, як Пресвята Богородиця, істотою вищою за ті гріхи, у яких погрузли всі її сестри в усьому світі? Бачите ж, як вона сама підтверджує його думки про її гріховність це було шляхом до безумства. І щоб залишатися при здоровому глузді, Френк звик уявляти, що мати лежить поруч із отимогидним дідуганом у суворій цнотливості, на відстані. І вони вночі ніколи навіть не повертаються і не торкаються одне до одного. О, Господи, милосердний! Зачувши скриготливий брязкіт, Френк опустив очі і побачив, що зігнув мідний прут на бельці ліжка в восьмиподібну форму. «Чому ж ти не батько?» Спитав він, звертаючись до прота. Френку, гукнула його мати з порога. Він поглянув на неї знизу вгору, очима, що блищали немов вуглини, политі дощем. Колись я так і вб'ю його, мовив він. Якщо ти це зробиш, то ти вб'єш і мене, сказала Фіона, підходячи і сіла поруч на ліжко. Ні, я звільню тебе від нього, несамовито заперечив він із ноткою надії у голосі. «Френку, я ніколи не зможу бути вільною, і я не хочу бути вільною. От якби мені знати, звідки взялася в тебе оця сліпа злість? Це у тебе не від мене і не від батька. Знаю, ти нещасливий, але хіба ж можна мститися мені й таткові? Чому ти так вперто все ускладнюєш? Чому?» Фіона поглянула на свої руки, а потім перевела погляд на сина. «Мені не хотілося б цього казати, але гадаю, що треба». «Ти мусиш знайти собі дівчину Френку, одружитися з нею і завести власну сім'ю. На Драгеді достатньо місця. Проблем із рештою хлопців у мене не буде. Я в цьому впевнена, бо в них немає ані краплини твоєї вдачі. Але дружина тобі потрібна, Френку. Якби ти мав дружину, то не мав би часу думати про мене». Він повернувся до матері спиною, щоб не бачити її. Хвилин п'ять просиділа вона на ліжку, сподіваючись, що син щось скаже, а потім зітхнула, підвелася і вийшла.